Înger refuzat de păsări, și înscris: copan în cerc, să te șterg de penisipul alizeelor în cerc. Mai întâi steaua canopus, cea mult galbenă oling, ce se arată mi-e sete și ce friguri tari măning, mai apoi îți zgârii fața. Curg din ea secunde verzi, ce erboasă ne privirea, somnolent în ea te pierzi. Înge refuzat de păsări și de zborurile lungi, îmi ajungi până la gură, până la sărut mă ajungi. Astfel, stai inscris cu țipăt în conturul scos din minții, respicat al vieții mele care înfige în tine din